Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat i avui doncs posem una mirada sobre les obres que tenim en marxa i les que tindrem en marxa en els propers mesos a casa nostra. Ho farem amb el regidor d'Obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugell. Bon dia, Lluís Ros. Bon dia, Ruben. Doncs, gràcies per venir fins als estudis de Ràdio Palafrugell i fer aquest petit repàs, aquesta doncs, pinzellada per totes aquestes obres que tenim ja en marxa pràcticament o que doncs, en els propers mesos començaran i si et sembla, però abans comencem començarem amb les, que, amb les que ja han acabat o que ja estan a punt de, de, de fer la, la petita rematada final que són unes que tenim molt a prop i que hem comentat molt abastament, que són aquestes del carrer Cervantes i del, i del carrer Progrés que doncs, si avui passegeu per, per aquests carrers, doncs ja veureu que hi ha ja, està pràcticament fet, no hi ja? Sí, podríem dir que, és clar aquí passi per allà dirà, home, si les robes estan acabades. Sí, pràcticament estan acabades, queda algun retoc petit que s'ha d'acabar de fer, algunes façanes, i després el problema endèmic que tenim de sempre, que és quan xoquem amb les empreses grans, i quan dic empreses grans, vull dir llum i telèfon mm -hmm. sobretot, que tenim nosaltres ja preparats els encorregaments soterrats, que ells estan avisats i que després vindran en el moment que ells creguin oportú per dir-ho d'alguna manera, eh? I, i prova d'això és que encara en arrosseguem algun, inclús el al carrer de Sant Sebastià, que està acabat des d'abans de l'estiu, i queden alguna línia per encreuar sota. Nosaltres tenim tot preparat, els tenim avisats, però aquests senyors van al seu van al seu ritme. En Aquí poc s'hi pot fer, no?, perquè al final un pot anar reclamant, però fins sí. que no vulguin sí, venir. Sí, és el que ens limitem a fer, els los reclamant i d'allò, perquè, clar, quan tens un carrer que va, home, molesta la vista veure aquests cables aèris, no? Uh -huh. bé, si ho tens ja tot preparat i, i a punt per, per fer el creuament. Això seria la, la rematada final que, que, que doncs, suposaria la final d'aquests aquest, dos carrers que, doncs, van començar abans de Semana Santa, si no vaig errat, sí. eh, pels vols de l'abril, més o menys. Ah, per és. tant, ha durat aquests sis mesos, que ja sí, és el que vana, Són tres carrers que s'han fet. Cervantes sí, mm -hmm. sí. Progrés i aquest del... Serri um, i eh? sí. mm -hmm. Molt bé. Uh, doncs, uh, aquests que ja estan pràcticament enllestits, ja s'hi pot caminar sense problemes i faltarà doncs, fer aquesta rematada final. I d'altra banda, doncs tenim uh, altres actuacions que ja comencen han començat, que ja s'està començant a remenar una miqueta doncs, el terreny unes actuacions que ja ens vas avançar també en aquesta sintonia i que tenen referència a l'Escola Barcelona i Mates al costat hi ha tot una zona que ja vam comentar que s'hi farien tres actuacions diferents ens les recordes plau. Sí, eh, són tres àmbits diferents tal com bé dius un és eh, millorar ampliar l'aparcament que ja té però que en un altre nivell ampliarem la, el que és l'aparcament es fa al dipòsit municipal per la grua de recollida de vehicles, i després una altra esbargida de gossos. Mm -hmm. Això és uh, una actuació que ja ja, ja ha començat, ja, ja estan sí, fent-hi... Sí s'ha començat, el que passa és que, esclar, la gent que passi per allà i volgui veure alguna cosa, el que veurà és un moviment de terres, que és el primer. Ja fa temps que s'anarà posant terres allà perquè s'han compactant, mm. però ara ja es fa el moviment definitiu per anar començant les obres. Bé, per, ja han començat les obres, no? Però bé que comencen amb un moviment de terres i no es veu una, una còpia de material, allò, mm. però les obres ja han començat i tiren endavant. Això doncs ja ho tenim en marxa, més o menys els plaços, eh, no sé si ens els pots recordar, o si sigui, hem de curar una miqueta en salut encara. Sí. Aquest, aquest és el que més ens ha de en salut perquè depèn, es, tot el treball són a l'aire lliure, dependrà molt del temps, com es comporti i tot plegat, no? I la compactació de les terres en fi, aquest és una mica difícil de, de posar dates Doncs com totes aquestes obres que tenen, doncs que es fan a l'aire lliure i que doncs, la meteorologia juga un factor important, doncs en aquest cas aquest, aquest, aquesta actuació, aquestes obres doncs, seran unes d'elles i per tant haurem d'anar seguint el, el rima que també ens marqui el, el cel. Uh, aquestes són uh, les que ja estan en, en marxa. També tenim el carrer Castellets a Calella, uh, una, unes actuacions que també vau comunicar, uh, no sé si que era abans de l'estiu, ara no sé si em falla la memòria. Sí, bueno, aquest fa unes tres setmanes es van començar les obres. De fet, és el carrer que condueix fins al mirador que hi ha sobre la plagi del Golfet mm -hmm. i és un carrer que no està obert al trànsit, estarà agerdinant lateralment cada costat, una vorera i ajardinat i conduirà fins al mirador aquest mirador no podem tocar gaire res perquè la part final, del tram final 3 metres abans d'arribar al mur és eh, terreny de costes i allà, com, com saps, està pendent del, del futur camí de ronda que s'ha de, de fer, que entra cap a dintre cap roig i per tant no podem arribar fins a cap, ho deixarem al màxim de net i de sentat perquè la gent que vulgui dur de les vistes d'aquest mirador hi pugui anar tranquil·lament però que ningú o quan s'acabi les obres, diguem, que han fet aquí, ha quedat un pagat al final. Ho explico tot ara perquè la gent ho entengui. Uh -huh. Perfecte. Doncs, uh, això serà aquesta actuació, doncs s'està fent més que res per acabar doncs, de fer aquesta zona una mica més amable no? per la gent que vulgui anar sí, sí allà. Sí, no, no, serà una zona, ja dic, jardinada i amable per portar en un punt que les vistes són, són maques. Senzillament és que el punt final no el veuran acabat com la resta de carrer i ben ajardinat per això, perquè estem pendents d'aquestes obres del futur camí de ronda. Uh -huh. Molt bé, aquestes doncs, són unes altres obres que tenim ja en marxa, aquestes que ens ha comentat en Lluís doncs fa ja tres setmanes, i unes altres que tenim en marxa i per acabar de fer aquests repàs en els, que, en els quals ja estan iniciades per després comentar les que pro començaran properament doncs és unes obres que tenim en marxa des de fa molt de temps l'antic sí, sí. museu del Suro, el sí. carrer de la Tarongeta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 fundèiem, és una obra que ja porta molt de temps que, que es va iniciar, des de, o que ens, en vas parlar des de que doncs, es va posar a licitació tot el procés que, que va passar i que ja han comentat moltes vegades, no? Que la primera empresa que va guanyar, doncs, va rebutjar la segona també, i finalment se'n va fer càrrec la tercera, que és la que està actualment treballant-hi i això va endarrerir molt, ja van endarrerir molt els plaços i mm, sembla que el ritme d'aquesta empresa tampoc eh, acaba de ser doncs, l'adequat i per això no esteu satisfets. Sí, suposant que són temes econòmics, però en fi final ells van acceptar un pressupost i nosaltres el que no acceptarem de cap manera és disminuir qualitats i en fi, eh, o sigui, l'obra s'ha de portar a terme tal com s'ha projectat amb les qualitats que hi ha i amb els preus que, que, que es van pactar per tant, a partir d'aquí ja tindrem una reunió de, demà Mm -hmm. tindrem una reunió amb el gerent de l'empresa i a veure si podem aclarir ja punts i ja dic tirar endavant i acabar quan ens van abans millor mm -hmm. és en benefici nostre i en benefici d'ells mateixos perquè quan més demorin més calés hi perdran, per dir-ho d'alguna manera mm -hmm. de recordar que aquest és un equipament que és molt esperat per, per, per una entitat en concret però també que és, serà un espai eh, important també per a l'Ajuntament perquè s'ha bueno, estat parlant que fins i tot algunes àrees podien anar fins allà eh, o podien anar allà traslladar-se. Per tant, també us interessa, des del punt de vista no, més, no només social, sinó també doncs a nivell d'Ajuntament. Eh? Sí, sí, sí. No, no, Si o sigui, a l'Aula de Teatre, que ho està esperant des de fa temps, i ja n'hem fet una visita amb ells dintre per... per per pactar quin espai serà per ells, i després hi ha diferents aules que seran compartides per diferents entitats del poble. Mm -hmm. Molt bé, no, no et vull apretar més, perquè hi ha aquesta reunió demà que teniu, i per tant doncs ja serà després moment de parlar-ne novament de, de com ha anat mm -hmm. i de, de, de quin punt heu arribat, perquè al final, eh, no sé fins a quin punt pot, pot apretar l'Ajuntament en aquesta empresa... Eh, per no correr el risc, doncs, de que això s'acabi de demorant encara més, vull dir s'ha d'anar en peu sí, de plom, no? Sí, sí, sí molta mà esquerra i veure si, si ens ho podem ensordir. Mm. Molt bé, Lluís doncs, uh, ho comentarem segur la propera vegada que ens, ens tornem a trobar uh, doncs, al voltant d'aquestes obres que sembla que no hagin d'acabar mai a l'antic museu de, del Suro doncs, aquestes són les que ja tenim iniciades si no em corregeixes. Sí. Uh, a partir d'ara doncs, parlarem de les que vindran unes que ja ens en vas parlar fa també unes setmanes, que doncs Uh, estan referents a l'IFS a, a les sí. inversions financerament sostenibles um, Comencem per les licitades si et sembla, sí. tenim unes quantes les licitades en tenim 3 uh -huh. uh, Tenim el carrer Sant Josep el carrer Trafí i el de, de, de, la, la segona fase del sanejament de Tamariu uh -huh. La primera fase es va fer ja l'any passat uh, tot el que és el front de mar van al passeig es va canviar tot el sanejament i ara doncs és la part, eh, a veure, des, de, des del costat de mar, diguéssim, la part esquerra, o sigui, cap a l'hotel Estalillo, perquè ja ens entenguem i la Riera. mm uh -huh aquesta és, és la segona fase i està en licitació, igual que els altres dos carrers, i la previsió és que, esclar, quan entre que surti l'empresa adjudicatària i que parlem amb ells i posem dates ens anirem pràcticament el gener per començar. Val, això, aquestes, aquesta i les dues altres també començarien a principis d'any i serien unes obres que s'haurien d'acabar abans del 2020, no? Sí, l'any 2020 s'han sí. de fer, però bueno, aquestes, sobretot, és clar són carrers eh, importants, el que Sant Josep és un carrer molt cèntric, uh -huh. no cal tenir-lo gaire gaire temps en demora, o sigui, ja esperem que quan arribi Setmana Santa doncs poder-lo tenir ja, si no ben acabat, pràcticament que, que sigui transitable i no parlem ja del seu de Tamariu. Uh -huh. Aquestes eh, del trafí del Sant Josep són eh, actuacions integrals? sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es fa canvi de tot. Sí, el que passa al Sant Josep ja es va fer d'una previsió, com ara hem fet tant antigament com es va fer el Trongeta, com ara, com hem fet el Sant Sebastià, ja es va preveure que totes les connexions, tot el que, en fi, està tot bastant adelantat. Serà ara al carrer, sí, el carrer serà integral, però hi tot el que són xarxes de clavegram, uh -huh. d'aigua aigua potable, tot això. S'ha de canviar tot, evidentment. Uh -huh. I en aquest cas també serà plataforma única o... Sí, o... Sí, també? sí, sí. El... sí. Reberà el mateix estatament que tots els carrers que, que hem anat fent, com aquests que hem acabat ara, d'aquí uh -huh. Cervantes, aquest model és el que hem adoptat per tot el centre del poble. Molt bé. Aquestes obres doncs, que començaran a principis d'any, gener i febrer, ho haurem d'acabar de, de, de, de parlar, i unes altres que tenim també amb bifeses eh, i que també ens en vas parlar en el seu dia, són eh, Manufactures del Suro i Josep Irla, Sí. Sí, sí, sí. Bueno, mmm, aquests... No hi haurà gaire diferència en el timing. Mm. Per començar-ho, parlem de que al cap d'un mes o dos d'haver començat aquestes de que hem parlat fins ara, es començaran les altres. Vull dir, ja tenim tot el, tot el planning fet, a llavors el que hem de fer és triure la licitació, aprovar i triure la licitació, i ja anar per... Per, per tirar endavant les obres uh -huh. Estem fent aquest repàs d'aquestes doncs, obres que, que començaran eh, en els eh, propers mesos ja de cara a l'any vinent la idea de l'Ajuntament és, és aquesta no? intentar doncs, que cada any hi hagi 3-4 carrers que es puguin eh, doncs, fer d'una banda amb aquestes IFS i també doncs, eh, amb aquestes actuacions integrals que, que, que moltes vegades hem comentat amb tu, també amb, amb, amb l'alcalde Josep Ferrer la idea de, de l'Ajuntament, sempre que es pugui, intentar fer doncs, aquestes actuacions integrals en aquests tipus de carrers. Sí, sí, sí, sí. Tal com bé ja has dit, com a mínim, quatre carrers l'any com a mínim, depèn de, de la importància la importància de, de la llargada dels carrers, o sigui dels metres que d'allò, mm -hmm. se'n poden fer més o menys, perquè ara, per exemple, estem parlant és clar, que tant el carrer Manufatu és un carrer um, bueno, una llargada considerable sí. no? i el, el Sant Josep és un de més petit però vull dir que els quilòmetres de carrer tots els que volem fer cada any doncs, més o menys cada any irem fent el mateix eh, ara tu deies el Manufactures és un carrer molt llarg molt per llarg. tant s'anirà fent per fases eh, no, no, no, no. tot d'una vegada cada sí uh -huh. Sí. Molt bé. És un carrer que abans veure, abans absorvia molt de trànsit, ara, vam dir, el Via del Nord no n'ha d'absorbir tant, és un carrer que si uns dies s'ha de tancar amb la seva totalitat es pot fer, per tant, no representarà un problema greu. Uh -huh. Tenim altres opcions, inclús el tram de baix, també. Perfecte. Doncs eh, aquest repàs d'aquestes IFS, d'aquesta voluntat també de l'Ajuntament no? de fer, doncs, també depenent ara eh, dels quilòmetres de, de carrers que siguin, doncs aquests quatre carrers a l'any si, si es pot, doncs estem fent aquest, aquest repàs, hem acabat de parlar doncs, del Manufactures i del Josep Irla i tenim alguna altra cosa entre les mans eh, referent a el camí de Tamariu dues dos, dos obres, dues actuacions eh, que tenen referència a Tamariu una és eh, el, el Puig Romí sí Puigdomí és un camí, un camí de terra, en el qual bueno, hi ha diferents veïns, no sé si sembla, són una totalitat de 18 veïns que viuen allà, i, clar, comporta, doncs, sobretot a l'hivern, amb èpoques de pluges i això, comporta que el camí s'ha d'anar arreglant molt sovint i amb els inconvenients de la gent que es desplaça cada dia, cada dia més d'una vegada, fins a casa seu. Per tant, per eh... Lo que hem fet és adjudicar-lo ja, anar per adjudicar, fent ho amb obra, amb cel·ló compactat, igual mm -hmm. que es va fent el seu dia el Camí de Roma a Llofriu. Ens ha donat un resultat, estem contents, i per tant, continuem amb aquest tractament, que li dona una vista com de més... Eh, no, no, no urbà, com si fos asfaltat, mm -hmm. i així és, bueno, és més rural veure el cel·ló compactat i té una, una durabilitat i una duresa possiblement superior al que és l'asfalt. Mm -hmm. Ara ho comentaves, eh? Aquesta actuació que es va fer a Llufriu, crec, no sé si fa tres anys i mig o fins sí, quatre sí, i, i, i dius que el resultat uh, esteu satisfets no? perquè allà Estim també satisfets. era un, un tram que era de camí de terra i per tant aquesta actuació sí. uh, ha permès això no? que quan hi hagi pluges així no, no, no, no es degradi no, el, el sol En no, allà, a veure, allà hi, ha, hi ha un problema tenim una riera al costat i sí que s'ha hagut de fer alguna reparació perquè hi ha l'esllavissament de terres, cap a la riera i això però això hagués passat amb asfalt o amb el soló però el que és el sòlid, el ferm del mm -hmm. camí és fantàstic Té uns 12 centímetres de gruix o sigui, més gruix que un asfalt considerable un asfalt dintre de l'un normal considerable o sigui, aquest és un tractament més gruix, el que permet que vehicles pesats puguin circular-hi tranquil·lament mm -hmm. Molt bé, doncs aquesta mateixa actuació també serà el, el Puig Romí doncs, perquè aquesta vintena més o menys de veïns que, que, hi, que hi viuen en aquesta zona de Tamaridons també puguin doncs, transitar perllà allà doncs, de forma segura i també doncs, menys molèsties, com puguin ser doncs, també la pols, no s'aixecaran de pols mm -hmm amb aquest tipus de, de, de, de, comp... de material no?, que s'hi aplica. I una altra actuació referent a Tamariu doncs, és eh, la Via Verda, una Via Verda que es va fer un tram quan es van fer les obres de, de la carretera de Tamariu i ara vosaltres doncs, des de l'Ajuntament s'acaba doncs, de, de connectar no?, amb, amb, sí. amb el centre de Palafrugell. Són unes obres que hauran de fer conjuntament amb la Diputació i llavors bueno, nosaltres vam participar en una part i ara el que farem doncs, és la continuació d'aquell tram que queda tallat i la gent ha de continuar per la carretera amb els perilles que comporten mm -hmm. i traslladarem aquest aquest camí fins a arribar ben bé allà on ara actualment hi els Mossos i de manera que la gent des de la zona urbana des d'allà al dels Mossos puguin agafar aquest camí tant a peu com en bicicleta i arribar fins a que Pedrosa mm -hmm. Aquesta doncs, és una actuació que recau sobre la, la regidoria d'obra pública, però al final també hi ha el Departament de Mobilitat aquí, no? immers, amb aquest pla de director de la bicicleta, amb aquesta dinamització, no? o enfortir no? el tema de la bicicleta, aquest apostar per aquest turisme, per tant, i, i convergeixen diverses àrees de l'Ajuntament. Sí. És un treball conjunt, també. Sí, sí, sí, sí. Tal com dius, hi ha un pla de director de la bicicleta, que és el que anem seguint, i després evidentment que mobilitat, sempre que fem alguna via urbana, uh -huh. eh, doncs sempre estem en contacte amb ells per, per decidir el tema de trànsit i mobilitat del de poble. Uh -huh. Comentaves tu el que comentava, no? el tema de la carretera de Tamariu, aquestes obres que es van fer conjuntament amb la Diputació de Girona, que vosaltres hi vau col·laborar i vau col·laborar i després recordo que quan van acabar vas dir en aquests micròfons que no estava del tot s'estís fets perquè he bueno, fet una reclamació no? sobre una, un giratori, que s'ubiqués un giratori, i no, bueno, des de la Diputació no van creure convenient. Eh, no sé si ara el volum de trànsit, òbviament, ha baixat no? eh, en aquests eh, dos mesos que, que portem que acabat l'estiu, però no sé si heu pogut captar això, que, aquesta reclamació que feia vosaltres i que, i que feia que no estiguéssiu del tot satisfets en aquestes hores. Bé, bueno, afortunadament, ha passat l'estiu, no hi ha hagut cap incident, jo no tinc coneixement d'aquí hi ha hagut cap accident en aquests dos encreuaments, però continuo a dir el mateix, i més ho vull a títol personal. No crec que sigui l'adequat el creuament que hi ha amb el carrer Jesús Serra, que és el carrer que baixa cap al Paraíso, perquè ens entenguem, mm. que, que pugi des de Llafranc, aquell encreuament per mi ha estat molt millor en una rotonda, però bueno, ells haurem decidit que anava així, i després l'altre, que és l'encreument amb pujar al far de Sant Sebastià. També és una mica perillós perquè aquesta gent que parlàvem abans del carrer del camí de Puig Romí, mm. quan han d'anar a casa seu, què fan? Paren a la carretera i fan el gir a l'esquerra. A Llavors, si tinguéssim una petita rotonda en l'encreument de Sant Sebastià, podrien anar fins allà, girar, i després tindrien el giro a la dreta, sense entorpia el trànsit, que es poden trobar amb, el, amb algun problema. Afortunadament, repeteixo, que aquest estiu no n'ha passat cap, mm. però és una cosa que, que no deixa de preocupar-me. Clar, això, aquesta carretera pertany a la Diputació, per tant, sí. fins aquí... O sigui, si no s'hi tornen a posar ells, en qualsevol cas, ara que s'ha fet aquesta actuació, sembla complicat, no?, que en els propers anys propers, eh, doncs es pugui fer aquest giratori. Sí. Anem, sé que Sí, van insistir molt, però mm. ells van mentir a tossuts que no calia cap rotonda, ni un poest ni l'altre, mm -hmm. llavors, esclar, evidentment, mm, són a casa seu, per dir-ho manera, no? Són a casa seu, mm. nosaltres no podem anar-hi fer obres a casa seva, per tant, si ells consideren que així està, bueno, doncs està bé. lo que sí, és que el que hem fet és que deixar constància de que nosaltres no hi estem d'acord, i si un dia passa alguna cosa, diu, vulgui que no, però si passa alguna cosa, doncs almenys que se'n sentin responsables d aquestes obres que han fet. Mhm. Mm Uh, parlant ara de, de, de giratoris de rotondes i de tamariu més o menys, uh, recordo que ara fa també a principis d'aquest any uh, des de la policia local es va fer una prova pilot una rotonda, no sé si us recordes Lluís, a l'Avinguda Pompeu Fabra just la, doncs on hi ha el creuament a la carretera Tamariu sí, sí, sí, sí, sí. uh, no sé si d'això se n'ha tornat a parlar uh, no sé si, com, com està el tema no? No són sé... unes proves, de fet veure, ara jo t'ho dic com un citó de més perquè <ríe> corresponen a una àrea diferent en les quals, evidentment, no ens hi fiquem uh -huh. cadascú és responsable de la seva àrea, es van fer aquestes proves no em van quedar descontents però tampoc s'han tornat a tocar el tema no sé exactament com el tenen uh -huh. D'acord, doncs res, per si tenies algun, algun input, algun altre input, perquè recordo això que vam comentar doncs, que els havia, havia, anat prou bé, havia anat prou bé aquesta prova, però que de moment doncs, ho deixaven així en stand-by i de mm. moment veiem que el tema continua així aturat, sí. per tant doncs, també ho preguntarem al departament corresponent que poder, ens poden dir alguna cosa més. Segur. Doncs Lluís, gairebé hem repassat tot, només ens queda una última actuació que també començarà a partir de, de l'any vinent, eh, en aquest cas al barri del Bruguerol. Sí, al carrer Pozalcón, eh, en fi, tenim un carrer amb una rambla al mig, eh, que, bueno, sí, en el seu moment s'hi van plomar uns arbres, però no s'hi ha fet res més. A Llavors eh, es tracta d'urbanitzar i jardinar d'aquest centre i, a més a més, fer una recollida de pluvials per al manteniment d'aquests jardins. Uh -huh. Això es va consensuar amb els veïns, hi ha la, la Junta de Veïns de de Vilaseca-Burguerol, vam estar parlant amb ells, els van presentar un projecte, ells hi van aportar alguna reforma, bueno, entre tots hem arribat a un consens, i això ja també es tira endavant, i dintre aquest 2020, quedarà fet. Mm -hmm. Molt bé, com veiem, també hi ha aquí el consens de, de l'Associació de Veïns, en aquest cas, o vau consultar i no, o van sí, poder participar no, d'aquest registre. Home, projecte? és un espai, un espai verd dintre del seu barri, que mm. són els usuaris i per tant, home, creiem que hi tenem molt a dir, mm -hmm. no? que sigui la seva conveniència, tot el que aportem allà per gaudir de l'espai a l'aire lliure i per tant és de és de calar, que se'ls ha de fer la consulta, al seu moment se'ls va fer, ja dic van anar a portar-hi també alguna cosa i bueno, doncs crec que les coses han d'anar així no? mm -hmm. Ho comento perquè moltes vegades des de l'oposició, bé saps que s'ha criticat moltes vegades en aquest govern no? en aquests mitjany, encara no, que porteu des que les eleccions i en els dos anys anteriors d'ençà de, de la moció de censura s'havia criticat moltes vegades segur que ja saps de, per on vaig d'això, de, de, no? de no consultar les coses dels veïns, de, de les zones afectades quan es fan obres o quan es fan canvis de, de mobilitat uh, no sé si tu Lluís tens la aquesta percepció, o al contrari? Si penses que des de l'Ajuntament esteu fent tot el possible perquè la gent també participi, no? Fins a punt que, on poden, perquè, clar... Sí, jo penso que la participació és bona, evidentment, que és bona la participació ciutadana, però a vegades eh, es fa de manera que, quan no vas fer una cosa, per dir clar, que no vas fer una cosa, dius, a veure, posem una participació ciutadana que segur que no s'entenen. Mm -hmm. eh, llavors, aquestes són les que a mi em molesten. Aquestes no m'agraden. Quan és un àmbit general que hi d'haver diferents maneres de pensar i tot això, no arribes a una conclusió de dir, home, un tant per cent molt important vol d'aquesta manera. Mm -hmm. Arribes a un 50 o un 60% i dius, bueno, però és que no satisfarem a ningú. Llavors, val la pena que sigui l'Ajuntament que prengui una decisió. Ara, quan és un tema com aquest, que mm -hmm. el 100% és d'aquella gent i no parlem de dir, és es que volem blanc o volem negre, no, parlem d'un àmbit de què home, poder podríem aportar això, aportar-hi allò, vull dir, és diferent, no? No és allò de blanc o negre, mm -hmm. que és el que, repeteixo, no m'agrada quan es fa aquesta participació ciutadana. l'ajuntament crec que per això hi és per prendre decisions i és quan els hi toca fer-ho. potser l'oposició que fa la seva feina doncs, és quan busca de, de punxar per aquí. No? Mm -hmm. però en aquests casos que em que és per, home, per, per ells mateixos per aquests veïns perquè gaudeixin d'aquest espai i evidentment que se'ls hi ha de donat l'oportunitat d'aquellls diguin com realment com ho volen. Mm -hmm. De fet sempre hi ha actuacions no? que són més fàcils de, de, de consultar o que la, la ciutadania trengui part i, sobretot, sí. si, és, clar, si són petits eh, o canvis que afecten només a un grup de persones o a un barri en concret, també és més senzill que es pugui fer, que no pas eh, una bona participació, vull dir, que no pas si és una cosa que afecta doncs, eh, el gruix de la ciutadania després també entre aquí quanta gent hi participa, no? I per tant sí, també sí, sí. els resultats poden ser... Evidentment però és el dir moltes vegades, i ho hem viscut no aquí al poble, sinó fora del poble en altres àmbits, de que quan una cosa no interessa gaire fer-ho, doncs sí, va, fem participar la gent i com que no hi ha un acord total, bueno, doncs ho demorem i així anem estirant. I aquest no és el cas. Uh -huh. Aquest govern el que volem és fer feina. Almenys la meva àrea el que volem és que cada any es vegi feina i anar tirant endavant al poble. Per tant, hi ha decisions que es poden prendre amb la participació ciutadana d'Anna, i d'altres que s'han de determinar directament des de l'equip de govern que per això ens van elegir. Mm -hmm. Molt bé, doncs de feina, com heu pogut uh, escoltar, uh, doncs en tenen ni molta, ja doncs, per acabar aquest any uh, ho tenen tot el llestit. recordo que l'any passat sí que amb les IFES hi havia una miqueta més de problemes, teníem la torre de Can Mario que no s'acaba d'enllestir, de, mm -hmm. de, uh, també l'antic Museu del Suro, que continuem amb ell, sí. i altres actuacions que, que recordo, però aquest any doncs esteu més tranquils en aquest sentit. No? Bueno, la voluntat sempre és és el màxim, que tot surti bé que tot vagi bé. Esperem que aquest any doncs, sigui millor que l'any passat, que vam tenir algun problema d'aquest tipus. Molt bé, Lluís, doncs nosaltres tornem a convidar en aquests estudis, doncs, en les properes setmanes o els propers mesos, per tornar a comentar, doncs, a fer aquest repàs de com tenim aquestes obres, sobretot, doncs, ja posant la mirada en aquestes obres, doncs, que començaran a partir de l'inici de l'any que ve, Sant Josep, Trafí, també Josep Irla, i Manufactures del Suru, que doncs, són les, podíem dir, les que, doncs, es començaran eh, amb l'inici del 2020 també. Doncs Lluís, moltes gràcies i fins aviat. Moltes gràcies a tu.